Albeste bai dela curiosoa deira, eh. Estatubatuetati datorra hau ere. Eh? Floridan guraso batzu greba hasi dute, semealabak etxean ondo portatzera behartzeko baina, era hau zerta zerta iritsi garo eh. Ez dute nunbait bestegarik asmatu, aurroiek behar bezala porta daitezen. Eta greba bat hasi dute gurasuek, gurasuek etxe bizitza utzi Eta lorat egian instalatu dira ah. Gurasuak greban, eta laguntza eta respetua Dioen ekartela bituztea alboan, e, barnar zenarrebazteek e, Eta beren semealabei alabei, ba, egin behar duten e, lana egin da Jarrera horren helburua Bueno, hemen bada dudatu batzuk eman beharrekuak, esatu baterako e, seme alabeen adina Amazazpi eta ma bihurteko neskamutila dira Alegia, eh, adin konplikatua. Adin oso konplikatua bai. Komplikatu ba. Eta orain e, duten jarrera aldatzen ez duten bitartean gurasoak e diote ez dutela janari prestatutako, ez garbiketarik egingo eta ez ditela ezertan lagunduko, eh. Etxe koloratzeko dian dira beraiek eta komunera joateko bakarrik sartzen dira etxera. Hasiera batean mintzat ez dirudi Gazte Ekipenen jarrera hori aldatzeko asmorri dutenik, ez dute hori erakutsi. Beraz gurasoak greban jarraituko dutela esan dute ezagira oraintzea. Nongoak dira, eh. Non <laughs> Florida, Zolida, goto, em, ematen da zuen izaten atzela lasai aski bat egitea ernanin edo atarrabian edo ornun bait ez da oso, oso albiste euskal erritarra eta gaten gatazkarakota, grebetarakota dauken joera entzatartuz pankarta jarri eta ortsa etzeko horat egian eh? baina imaginatzen duzu ez apuntutara den komplikatua txea hau egiteko, bapatean gurasoa lorat egiratera eta kanpen den dausatu eta greba egin, Bai, bai, bai. Arrigarria da. Honetan Ez daiket, Benetan kuriosoak eh, esaten dugu askotan albistakunei baitzen ditugunak, gau bezik kurioso egituzete. Hola, kontara iditzi beharre ere. Ba da gero. 7 eta 12 urteko naskan moduak. Egia Jarrera aldatzen ez badute. Guraso agreban. Hortxe, eta estirudin. Aperaia pose. Albizte dionez estirudin. Zitzura denez, gura jokuzte jarrean aldatzen. Hora lako asmore. eta kontu horiek eta bazta. Labadora ditu. Eiten ditu. Eta lasia zuvilik. Sosak mondik eltzen diren ez da. Hor, bukatzen mali dira. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,